Cartea Estera. capitolul 1 Era pe vremea lui Ahasferos, al acelui Ahasferos care domnea de la India până în Etiopia peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasferos ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa în capitală. În al treilea an al domnirii lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii Persilor și mezilor,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 Erau legate cu funii de insulțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stăt de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podeală de porfir, de marmură, de sider și de pietre negre. Iar de băut turnau în vasă de aur de feluită soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită de împăratului. Dar nimeni nu era sirit să dea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în să împărătească a împăratului Ahasferoș. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujau înaintea împăratului hașferoș. să aducă în fața lui pe împărăteasa vastii cu cununa împărătească.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 Nu numai față de împărat să purtă purtat rău împărătea ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci faptea împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și socotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărătea vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de faptea împărătesei,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 și că va vorbi limba poporului său. Cartea Estera. Capitolul 2. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ajașcăruș, s-a gândit la Vaspi, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase.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 cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, victan și Tereș, doi oameni ai împăratului păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți pe o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Așveroș. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai cei doi fameni au fost câzurați de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor în fața împăratului. Carte Estera. Capitolul 3. După aceste lucruri, împăratul al a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaditul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el.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 Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala susă. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea susa era îngrozită. Cartea Estera, Capitolul 4 Mardoheu aflând tot ce se petrecea și a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a preferat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății scosând cu putere strigăte mare.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 Mardoheu a plecat și a făcut tot cei i poruncise Estera. Carte Estera, capitolul 5 A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curte dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe să Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui.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 despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie, și despre locul pe care i-o dăduse mai pe sus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și-a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care să Estera, l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut, și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câte vreme voi vedea pe Mardoheu iudeul acela șezând la poarta împăratului. Nevastă zereș, și toți prietenii lui au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului Mardoheu să fie spânzurat. Apoi ve merge vesel la ospăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoare. Cartea Eftera Capitolul 6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 au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Cartea Estera, capitolul 7. Împăratul și Haman s-au dus la spăț la împărătea Estera. În această a doua zi împăratul a zis iarăși Esterei pe când le-au Care este cererea ta, împărăteasă Estera? estero? ți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. să Esther a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dăm viață. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, jungiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vândut să fim robi și roabe aștăcea, dar vrășmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.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 Cartea Estera. Capitolul 9. În luna a 12, adică luna Dar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care a dat să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai din potrivă că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Iudeii s-au strâns în lor în toate ținuturile împăratului Ahasferoș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 Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrejmașilor. I-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu lor. În capitala susă, iudeii au ucis și-au prăpădit 500 de oameni. Și au jungiat pe Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmașta, Arizai, Aridai și Vaezata. Cei zece fii lui Haman, fiului Hamedata, vrejmașul iudeilor. Dar n-au pus mâna verile lor.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 Cei ce se aflau la sus s-au strâns în ziua 13 și 14, -a, dar în ziua 15 s-au odihnit și au făcut din ea o zi de o și de bucurie. De aceea, iudeii de la țară care locuiesc în cetățen fără ziduri au făcut din ziua 14 a dar o zi de bucurie, de o și de sărbătoare, în care își trimit daruri unii altora. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasferoș.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 Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prezenuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare citate. Și zilele acestea Purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea aminte de ele printre urmașii lor. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu au scris teruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor. În cele 127 de tinuturi ale împăratului Ahașferoși, ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie. Întărind ținerea acestor zile purim, la vremea hotăritea, cum le rânduiseră iudeul Mardoheu și împărăteasa Espera pentru ei, și cum și le rânduiseră și pentru ei înșiși, și pentru semânțelor cu prilejul postului lor și țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători purim. Și lucrul acesta a fost scris în carte. Cartea estera. Capitolul 10 Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostroadelor mări. Toate faptele privitoare la puterea lui și spre lui și amănuntele despre mărinea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor. Căci Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros.